Bueno, bani, e, betidan igustatu izan zaiti idaztea, baino, asko idatzi duten arren, inoiz ez naiz zau sartu ba, lehiaketa batea aurkestea, ez? Eta, hau izan da, niretzako lehenengoa, ze, bueno, nire hamak emantzian lehiaketan berri, eta esan zergatik ez, ez? Ta, ta nik eresan nuen ba, zergatik ez, ba... Nere gauzak ere bai ba erakutsi nahi ditut ez? Baina, bueno, inolaz ere ez nun pentsatzen nerea izango zala e, irabazlea beraz. Hor, bueno, alde horretatik ba oso eskertuta eta harrituta benetan. Mm -hmm. Bueno, elduen ere batean parte hartzen dozula e, lehenengo aldia da. E, baitari esperientzia bezala, bueno, e, pentsatze baitari nahiko interesgarria, Ez berdina ere, izan ere, bueno, izango dugu, eh, asun kazasolaren eh, ipoindien lehiaketa, badakigu berdintasuna eta jeneraren inguruko. Ozea, eh, eh, lehiaketa bat, baita ere badugula. Eh, ez dakit irizpideren bat izan dozun, zure lana egiterako orduan, edo idazterako orduan. Ba, Inoski, a ber, nere, nere parte hartzen motivazio agusina izan txan ba e, lehiaketaren arrazoia, ez? Ze, bueno, ba, denodakigun bezala, ba, gaitzau denon ardura da, Eta nere ustez horrelako ekimenek laguntzen dute ba, aurrera pausoak ematen eta eta horreatik aurkeztu nitzan se benetan kausak ba, motivatzen ninduen eta nire bueno, ba nik nere nere bai, kotatu nahi nuena esan ba esangabe tratutxarrak existe existen direla ba ikustea esangabe eta ordun ba horreatik e, bueno, Nere ideia ba ezinplea zan, baina ematen dunez ba gustatu gustatu zaie eta ni oso eskertuta banetan epaimailari eta eta antolatzaileei ba lehiaketa antolatzeagatik. Hmm. Ezakete idazten ari zinen bitartean zure ba e, ezakete klasekideekin e, aipatu aipatu zu zure lana. Oain, oain ja sari ja bai, baina oh, bai. ordunez e, oporretan neola idatzi nun. Eta, eta ez ez nun beraiekin kompartitu behaiek badakitea idazten dudala, baino ez aurkeztu nintzela eta ez errez, eta bueno, ba, beraien zako ere bai, hori ba, harridura, eta, eta pozik nire partiz bai. Mm -hmm. Behin jakin da, bueno, baina, irabazien duzula, burrengo itxordu hau usteetik handeontan izango dela, sari bueno, banaketarekin baita ere aukere izango dugu, Ba, zure ipoia, bueno, zuzenean entzuteko, ez da? Bai, eta benetan, lotxatu iten hau pixka ze inoiz ez da testu bat inun irakurri, eta, bueno, ba, gogoa dakat, baina aldiberean, oiz dakit nola pasako deten nere testua entzuten, egia esan. Mm -hmm. Beraz, e, ez dakit, behin zari hau irabazita, pentsatu duzu, buruti pasa zu, zerbait gehiago idaztea edo bideo horretatik jarraitzea. Bai noski bueno, beti idazten jarraituko nuke irabasi edo ez, se asko gustatzen zaite eta gehiho horrelako kausak baldin badira, eh? Baino baino bai, noski honek e, motivatu iten hau ba jarraitzeko eta, eta ikusteko ba, zerbaiteko balio duela noski. Osongi, ez da ke serbei geio nahi duzun, oniboruz. Ez, bueno, esa Naikonuke Basoriona cantó latzailei se benetan e, parte hartzea askoan anditu da lehen urtetik ona eta nik uste dela ba jendea gero ez ta ta kontzientiatuago dagoela gai honekin eta espero detela ba datorn urteak ore bai oraindik eh parte hartzean handiagoa lortzea se merezi du eta eta ba hori merezi dute oso ondo antolatuta dagoelako. Ba osongi nerea, eh, guti horrekin gelditzen gara eskermila gorean isatagatik esker? Bai, eskerrik asko zuei.